El primer dimarts 13 d'agost i a l'informatiu de la ràdio Palafrugell destacarem amb David Puertas les darreres actuacions policials que han tingut a Palafrugell. frugell Posarem la mirada sobretot en la detenció de dues persones per la l'atenència de drogues a casa seva, també amb la fugida d'un jove de 21 anys d'un control policial i amb les 28 persones que fa dos caps de setmana van ser enxampades conduint sota els efectes de l'alcohol. També us explicarem que l'Ajuntament de Palafrugell, en boca del seu alcalde, respon al diari de Girona al voltant de la festa il·legal que es va produir a Cala d'Amazoni i a la Banyera de la Russa. La informació comarcal passarà d'una banda per Palamós i és que explicarem que la LAN Party és consolidada i passa a dir se Tecnofan Party i de l'altra banda doncs destacarem la detenció aquest passat cap de setmana de dues persones per un delicte de furs en establiments de Begur i Pals. De la mà del regidor Lluís Ros, d'obra Pública, repassarem quins seran els propers carrers cap a la Frigella. farà una actuació integral a partir del mes d'octubre. I per últim, us explicarem que entre les 4.427 persones d'origen espanyol que van morir a Mauthausen-Gusen, en el camp de concentració austríac que va funcionar durant... El Tercer Reich, en la Segona Guerra Mundial, doncs us explicarem que el butlletí oficial de l'Estat, d'aquestes més de 4.000 persones, n'hi ha tres noms que són de Palafrugell. Comencem aquest informatiu d'avui dimarts 13 d'agost i ho fem doncs parlant amb David Puertas, cap de la policia local de Palafrugell, per comentar doncs, aquestes darreres actuacions que ha tingut el cos policial Palafrugellenc i doncs, de les quals us hem anat informant en aquest informatiu i també doncs, a través de la nostra pàgina web. Saludem doncs, al cap de la policia local de Palafrugell. Bon dia, David Puertas. Bon dia, Ruben. I de nou, gràcies per venir fins aquí i doncs, posar-nos una miqueta més de llum al voltant de les actuacions que aneu fent des de la policia local. Si et sembla, comencem fent una miqueta de repàs d'aquestes mm -hmm. últimes actuacions i després anem a parlar una miqueta més d'actualitat. Uh, al voltant d'aquestes darreres actuacions policials que hem conegut doncs, uh, entre d'altres tenim el tema dels controls d'alcoholèmia uh, doncs que es va saber eh, doncs, que en, el, en una franja determinada, de en un cap de setmana concret, es van enxampar doncs, 28 conductors que anaven per sobre de la taxa permesa i, i 5 també que doncs, havien consumit algun tipus de substància estupafent 28 persones un cap de setmana aquesta xifra... Uh, és, és, és grossa, no? Sembla que, ha, que no és habitual, no? Sí. La veritat és que es preocupan es preocupan no? A nosaltres a nivell policial ens preocupa molt el poder detectar amb controls tan estàtics com sobretot dinàmics, no? Sobretot els dinàmics són aquells controls que fem en moviment. Mm -hmm. Quan veus que ha alguna persona per les seves característiques o per la seva manera de conduir, doncs penses que pot anar sota l'efecte de substàncies. I, clar, hi ha un cap de setmana 28, 28 28 positius administratius per a l'alcoholèmia és, és molt, és molt, no? Llavors, eh, per part nostra, clar, l'únic que podem demanar com cada vegada que hem vingut aquí, no? Mm. És, sobretot, que la gent es conscienci que quan agafes el vehicle i, i l'agafes sota els efectes de, de substàncies alcohòliques o substàncies estupefaents, eh? Vull dir, al final estàs agafant una eina i estàs, estàs agafant un arma mm. que pots fer mal a tu mateix o a altres persones, no? I l'única que demanem és que, sobretot, és que siguem conscients d'aquest tema, que hem de sortir, que hem d'estar, que hem de passar nos bé, però també hem de, hem de planificar, igual, igual que que planifiquem on anirem a sopar i què farem després, mm. doncs estaria bé que apareixin un moment i penséssim, doncs, qui conduirà o bé quin taxi trucarem, no? Perquè depèn on anem a vegades no podem trobar taxis per saber si aquella població té taxi, no? Mm. Perquè no és d'una en compte de, del que podem provocar, les persones són nosaltres mateixos, no? estar conduint sota els efectes de, de substàncies. Uh, per nosaltres són molts, com, a, com molt, molt bé has dit, eh, Ruben, I, i pensem que, que dintre d'aquests controls que, que vam realitzar i que hem localitzat, doncs hi uh, havia algú que quadriplicava la, la taça permessa, no? i dos que la triplicaven. És una veritat. Mm. És una veritat, estem, estem parlant de que una persona que esti més o menys so, so, so sobre u, més o menys va, és, és, és una persona que, que gairebé no es pot mantenir de peu, ja i fa un vehicle. I hem, de, hem de fer una reflexió no? tots plegats, però bé, la veritat és que com molt bé deies, són molts La darrera vegada que vam parlar crec que va ser just abans de la festa major mm -hmm. i ja ens, ens vas comentar eh, que, que faríeu aquests controls, sí. que iniciau aquesta campanya eh, doncs ara també coincidint amb aquesta inició més de l'estiu, no? Mm -hmm. final, mitjans, finals de juliol i, i ens comentaves aquesta campanya ara tu deies també el tema doncs que, ostres nosaltres anem a enxampar, en aquell cap de setmana en concret, no anem a enxampar 28, però quants poden haver passat? Quan vosaltres feu un control d'aquests que esteu estàtics, podríem dir en una rotonda, mm -hmm. no? que és més habitual, eh, després allò veiem, no? quan a vegades està passat, no? que t'aturen, et miren una miqueta així per sobre i després et deixen passar o no, sí. no? o et fan bufar. com Com... Eh, és molt aleatori això o no. veieu alguna algun indici? Veure, eh, no, no, és que de no, no, no és que estiguem parlant d'indicis científics no? uh -huh. però sí que, que molt de manera empírica i d'una manera molt d'experiència dels de, de agents no? Evidentment l'ALE és importantíssim però si per exemple, moltes vegades quan atures el vehicle ja diguis bona nit, eh, uh -huh. on va on ve o, o alguna pregunta però poder saber com vas eh, la manera de parlar si, si és fluida si és pastosa eh, com t'he mirat les pupil·les, per poder dir algun altre tipus de, de circumstància no? o algun altre tipus de substància com aturen el vehicle no, Vull dir, ja ho veus, dir, per l'experiència quan estàs portes molt de temps en un control o to, treballant de policia ja quan se propón un vehicle, a vegades ja ja veus, no? la manera de conduir, la manera de frenar, no? I és que nosaltres tenim una sèrie d'indicis que no vol dir que sempre no? mm han -hmm. Però la veritat és que habitualment sempre que s'ha troba alguna alguna persona i que, que penses que pot estar sota els sota els efectes d'algun tipus de substància, habitualment sempre han També és veritat que hi ha molts de controls d'aquests que nosaltres montem d'intra de campanya en el que va simplement atures i fos una mica més aleatori, sobretot a determinades hores, no? Mm -hmm. I fas bufar directament, no? Uh, perquè ja saps que són hores, doncs pues, que és més complicat, no? Sí. Respecte, a, lligant aquest tema amb un altre, no?, que va sortir la setmana passada, a uh, finals del cap, de, a principis del cap de setmana, doncs, uh, un control d'aquests rutinaris i que poder mm -hmm. no... aquestes hores, no?, a set del matí que estava muntat, que jo quan vaig arribar de, de Girona doncs vaig veure i, i vaig dir carai, ara fan un control a aquestes hores i de, pocs minuts després devia passar el que el que vam sí. conèixer, que un jove doncs, va, va fugir de, de, del lloc dels fets i no només eh, hem d'explicar que va fugir, sinó que també va posar en perill doncs, eh, la, la circulació de, de, dels carrers, per on va passar perquè sí. va cometre diverses infraccions, oi? Sí, sí. sí. O sigui, habitualment, com un tema de controls a aquestes hores, busquem una sèrie de coses i a aquestes hores... Sabem el que podem trobar, no? Uh -huh. Llavors, eh, teníem un control muntat en una de les rotondes del municipi a, a la plaça Florial I, i bé, doncs, dintre de la cua vam veure que havia un cotxe que abans de, just abans d'arribar al control girava a gran velocitat, feia un trompo enmig de la via, per entendre'ns, i sortia en sentit contrari on estava el control. Clar, nosaltres no sabem quin tipus, per què gira, no? Si és uh -huh. que està begut, si és que acaben de fer un robatori o si és que acaba Clar. de fer alguna cosa més greu, no? Uh -huh. eh, bé, bueno, teníem el vehicle de reacció que po va, va poder sortir i d'ell ràpid, i bueno, aquest vehicle la veritat és que va, va posar en perill la circulació i a les persones que, veien, que, que, que que circulaven per elles. De fet, va passar, va rascar totalment el lateral d'un vehicle que es va ficar per contradicció amb un carrer, un vehicle que portava el seu pare i la seva criatura de, de pocs anys d'edat, eh, i bueno, va passar pels pèls. No? Nosaltres vam poder anar darrere d'ell i finalment varen vam poder aturar just davant de la piscina municipal amb altres vehicles que varen poder donar l'avís, i al final vam poder treure de l'interior els, els ocupants, que eren 5 persones, i el conductor va quedar detingut, no? Al final va donar positiu en, en, en substàncies alcohòliques i també en psicotròpiques, mm -hmm. i, i bé, va passar a disposició judicial, i ara estem a espera de judici, no? Amb aquestes coses, al final, eh, és importantíssim que, que, que acabes parlant, no?, que ens consenciem. Era una persona que no tenia, no, no tenia cap tipus d'antecedents que, que, que ves a saber per què ho va fer, no? Al final, tu, si has begut, és millor que, que t'aturis i que la policia t'atapar i mm -hmm. I que, i que asseguris com a mínim que no, no, no mirem la, la, la part pecuniària, no? la part de la sanció, sinó que si t'aturen potser t'estan salvant la vida perquè no, no, no agafaràs el cotxe i continuaràs i te podres matar tu als teus amics o a altres persones, com va poder ser aquest el cas, no? perquè va, va circular a gran velocitat pels carrers interiors del de, de, de nostre municipi. No? Eh, llavors, si alguna vegada la policia atura i estem sota els efectes, el millor que, el que hem de fer és agafar per pagar el que és la, la sanció... Mm -hmm perquè qualsevol actitud d'aquestes o qualsevol fugida saps quan comença però mai saps com acabarà. No? Nosaltres sempre quan anem no, no, no diem persecució perquè no, no, no ens agrada fer persecucions segur, al contrari sempre fem seguiments per anar passant el vehicle per un va, no? amb molt de cuidat i intentant aturar-lo en el moment que, que sigui més òptim per nosaltres. No? Però evidentment aquest tipus de circulació i aquest tipus de conductors han de treure de la, de, de la via no? i mm. han d'aprendre i, i han de saber que no posen pues, pues, risc a les terceres parts persones, vull dir que és el que abans parlàvem, no? És molt bo que sortim, que ens ho passem bé, que supem que bevem, però sempre igual que planifiquem això, planifiquem com hem, com mm. hem de tornar, no? Perquè al final anaven cinc cotxes amb el vehicle i jo per desgràcia he anat en molts accidents amb que les cinc persones o quatre de les cinc han mort, no? I... I la veritat és que és millor que dèiem, planificar-ho tot, saber com, com tornaràs, no posar en risc ni la teva vida ni, de ni la de tercera persones i sobretot tenir clar que si has de conduir no veguis, no? Mm. Eh, és importantíssim. Molt important eh, i en aquest cas doncs com ens has comentat, no també eh, la vostra tasca en, el, en aquest seguiment, no? No us he no mm. trasduit a la paraula persecució. Perquè, clar, al final, si ja hi, hi ha un vehicle que està circulant a gran velocitat i, i pot posar en perill la vida d'altres persones o la, la integritat d'altres persones, clar, si, si són dos vehicles, en aquest cas, sí. vosaltres intenteu fer una, un, un seguiment, no? No perdre'l de vista, mm. però intentar, doncs, dins del possible, eh, respectar no? el sí. que serien els senyals. Sí, les, les normes senyals. de circulació. Eh. Clar, nosaltres, la diferència és que portem a les sirenes mm. no? i és prioritaris, i que el que donen és prioritat, no? I, i sincerament a cap, a cap policia ens agrada haver d'anar darrere de vehicles d'aquestes maneres perquè és, que, és el que diem no? veus que el vehicle de davant està arriscant la vida... Bueno, tant la seva com de terceres persones i tu vas a darrere per intentar-ho... Com a mínim, intentar saber on està per poder-ho aturar, no? Mm. Perquè te deia, perquè moltes vegades no saps què tens a dintre. Han començat persecucions d'aquestes, al final han sigut terroristes o al final han sigut gent claro. que acaba de cometre un homicidi, un homicidi. I això no ho saps, perquè la notícia criminista arriba després a posteriori, no? Per, mm. per desgràcia. Eh, llavors, que la gent tingui molt clar això, no? I que nosaltres, ja ho dic, sempre... Bueno, t'ho comento ara, no? Que nosaltres no... no... Jo a mi no m'agrada dir persecució, sinó seguiment, no? I, i sobretot intentar-ho fer amb la màxima màx de subeta per nosaltres i per terceres persones. Mm. Eh, llavors com a, com, a, com, a, com a moraleja al final no? Donc dir simplement que, que la gent quan arriba a un control que faci cas a les indicacions policials i que, i que sobretot, pensi això, en no? la seguretat de conduir correctament i d'una manera efe, eficaç, no? mm. perquè, si no, podem tenir problemes o podem tenir un accident que després les circumstàncies són molt pitjors. Mm. I, per últim, eh, doncs, respecte a aquesta, fent aquest balanç no? d'aquestes darreres actuacions que hem anat coneixent doncs, al llarg de la setmana passada, sobretot, doncs, també vam conèixer una actuació conjunta, en aquest cas, de vostre i també dels Mossos d'Esquadra, sí. amb la detenció doncs, de dues persones per uh, tinent de, sí. de, de, de de marihuana, en aquest cas, en el seu en un, en un pis d'aquí de, de Palafrugell sí. uh, una actuació que com dèiem, eh? va ser conjunta no sé com, com es va treballar, si ens pots mm. detallar breument, bueno, eh, tampoc Molt, molt bàsic, si sí. nosaltres vam tenir coneixement de que es podia estar cometent un delicte contra sal pública en, aquest, en, en aquesta vivenda a la zona del carrer Nord mm -hmm. eh, teníem queixes veïnades des de feia temps i, bueno, i va, va arribar un moment en que van tenir l'oportunitat de poder demostrar-ho Quan ho vam tenir, vam posar-nos en contacte amb Mossos d'Esquadra amb una reunió per tal de intentar gestionar com ho podíem fer la millor manera no? la, la intervenció i a través d'ells doncs, vàrem, vàrem demanar autorització judicial al jutjat de la Bisbal per poder accedir al al domicili i vàrem entrar i es va localitzar la, la marihuana es van detenir de dues persones en un primer moment i ahir es van detenir altres dos, és a dir que s'han detingut a quatre persones per nosaltres és molt important totes les dificultats no? que, que ens generen aquest tipus de, de, de, de delicte, si a l'hora de fer gestions policials per poder demostrar és molt complicat. No? Però el que tenim molt és que la policia és que mentre es facin intentarem sempre estar allà, intentarem sempre demostrar que realment hi ha algun tipus de delicte aquí i si hi ha mossos d'esquadra amb qualsevol altra policia sempre estarem oberts a poder, a poder treballar i a poder mm. continuar com a mínim doncs eh, garantir la tranquil·litat dels gents de la gent que estava en aquell barri que que, bueno, que la veritat és que és que les molèsties que estaven provocant mm -hmm. eren, eren importants. No? Doncs amb aquesta informació, no? al voltant també que ara s'han detingut dues persones més, ja ho explicàvem que la, la, la investigació continuava oberta i doncs, mm -hmm. finalment ahir es va detenir doncs, aquestes dues persones més. Doncs, Acabaríem aquest repàs no? d'aquestes actuacions de, de, de la setmana passada, del darrer cap de, no d'aquest cap de setmana passat sinó de l'altra també. Doncs aquest ha estat un fragment de la conversa íntegra que hem mantingut amb David Puertas, avui en aquest informatiu hem volgut doncs, posar la mirada en aquestes darreres actuacions que ha tingut la policia local de Palafragil i ens quedem doncs, amb la detenció d'aquestes dues persones, eh, a part de les que ja es van detenir doncs, eh, fa una setmana al voltant d'aquesta doncs, eh, tinença de 7 quilos de marihuana que ja estava preparada per ser venuda al mercat il·legal i ahir, com ens ha avançat eh, destacat en David Puertas, doncs, es va acabar de tancar aquest operatiu polític amb la detenció de dues persones més. I en els propers dies doncs acabem de destacar les actuacions que han tingut aquest passat cap de setmana i també doncs altres temes relacionats amb l'actualitat del cos policial de Palafrugell. Continuem amb informacions de casa nostra i ho fem doncs donant més detalls d'una notícia que us vam explicar ahir en aquesta sintonia al voltant doncs aquesta festa il·legal que es va produir a Cala de i també a la Banyera de la Russa, a Calella de Palafrugell, a Cap Roig, i en aquest sentit doncs, l'alcalde de Palafrugell ha volgut doncs, destacar que ha posat la festa en coneixement de la Guàrdia Civil per intentar advertir-los de les organitzacions d'aquest tipus d'activitats a la zona i que a més a més doncs també es destaca que parlaran amb l'Ajuntament de Montràs perquè es pugui tramitar la col·locació de boies en aquesta zona de, en el pla d'usos de l'any vinent. Recordem que aquesta era una petició que la Margarita Riera, presidenta de l'associació Salvem el Golfet, doncs, ja va traslladar l'any passat al Consistori, quan, quan ja es va tenir coneixement de que hi havia hagut aquesta festa eh, en aquest mateix punt i que per tant, estaven a l'espera d'aviam què passaria amb la col·locació d'aquestes boies, de fet, feia unes setmanes que havien mantingut una reunió amb el Consistori i que s'havia preguntat al voltant d'aquest tema i l'Ajuntament doncs, ja s'havia emplaçat a, a tenir un compte de cara al pla d'usos de l'any vinent, així ho confirma avui també Josep Piferrer en el Diari de Girona i en aquest sentit doncs estarem atents, aviam si la policia en aquest en cas, la Guàrdia Civil, que és doncs, qui té la competència de les aigües marítimes, doncs, de que puguin doncs, aturar aquestes festes si és que se'n produeixen de noves. I com és habitual en aquest punt, després de les dues primeres informacions relacionades amb el nostre municipi, doncs, a continuació donem pas a la informació comarcal que ens porta la Carla Estavraqui. La informació d'avui ens porta dues notícies de localitats properes. D'una banda, la quarta edició de la festa digital Lamparty de Palamós té nom nou. S'anumerarà Party i oferirà novetats relacionades amb el món de la tecnologia i dels videojocs. tornar en xarxa, exposicions retro, tallers i cursos, conferències i una extensa zona en on poder aprendre i jugar amb les noves tecnologies seran les principals atraccions de la festa. A més a més, aquest any també oferiran un esdeveniment gratuït dirigit als aficionats del màrqueting digital i es posaran en valor diversos projectes llançats pels emprenedors. La TecnoFanParty estarà esperant els propers dies 6, 7 i 8 de setembre els més tecnofílics, i d'altra banda, la informació comarcal ens trasllada a Pals, on un ciclista va ser rescatat ahir pels bombers a la serra de Carmany. L'accident va provocar-li una contusió al tòrax i es van necessitar dues dotacions terrestres de bombers pel rescat, ja que era un tram de difícil accés de la serra. I a més a més d'aquesta informació doncs, que ens ha portat la Carla, destacarem també que els Mossos d'Esquadra van detenir una parella per fortar vins i licors per valor de 1.015 euros en supermercats del Baix Empordà. L'actuació va tenir lloc el passat dia 7 d'agost a Palamós, quan un home de 30 anys i una dona de 22 amb dos de nacionalitat romanesa i veïns de l'Hospitalet de Llobregat van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte de furt. La tarda del 7 d'agost, el grup de delinqüència urbana de la Comissaria de la Bisbal d'Empordà que realitzava patrullatge preventiu en servei de paisà entre els municipis de Pals i Begur va veure un vehicle amb dos ocupants que circulava a gran velocitat Els agents van seguir el turisme i el van intentar aturar a la carretera C31 a la sortida de l'autovia en direcció a Barcelona En veure la presència policial el conductor va augmentar exponencialment la velocitat per fer-se escàpol i va circular de forma temerària posant en greu perill la resta d'usuaris de la via que havien d'habitació i t'ha poc després va poder ser turat al voral de la carretera al municipi de Palamós. Seguidament, els Mossos van identificar els dos ocupants, un home i una dona joves. En l'escorcoll del vehicle van localitzar una gran quantitat de begudes alcohòliques dins de bosses de plàstic, al maleter, i també entre els seients, concretament, 39 ampolles de vins i licors. No van poder justificar la procedència de les ampolles i tot apuntava que havien estat sostretes. També van descobrir que la dona portava sota la roba de carrer, un banyador manipulat artesanalment a la seva part frontal per poder-hi ocultar coses com podien ser les ampolles de beguda comissades. Els dos ocupants del vehicle van quedar detinguts per la seva presumpta relació amb un delicte de furt. A més, el conductor va ser sancionat administrativament per realitzar conducció temerària. Fetes les comprovacions posteriors, els Mossos van saber que els productes, valorats en 1.015 euros, havien estat sostrets de supermercats de les poblacions de Pals i Abagú. Totes les ampolles recuperades es van retornar al corresponent establiment. Pel que fa als detinguts, a qui no els constaven antecedents, van passar el dia 8 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs. I després d'aquesta informació de caràcter comarcal, doncs tornem cap a casa nostra per explicar que Lluís Ros, regidor d'obra Pública de l'Ajuntament de Palafrugell, ha confirmat que passat l'estiu s'actuarà en tres nous carrers de la vila. Aquests seran el Sant Josep, el Manufactures del Suro i el Trafi. A més, totes aquestes actuacions formaran part de les inversions financerament sostenibles i, per tant, hauran de finalitzar abans que acabi aquest any 2019. En el passat ple del mes de juliol del Consistori Palafregellenc es van aprovar les IFES per aquest any i de les 5 que es van aprovar, 3 corresponien a reformes integrals de carrers. Malgrat que es, va, es van aprovar el mes passat, no serà fins passat l'estiu que s'actuarà en els 3 carrers. Així, amb l'arribada de la tardor, Lluís Ros avança que les vies afectades són manufactures del Suro, Sant Josep i del Trafí. Partit en dos exemples, fareu ja un abans d'això. Tenim el carrer Sant Josep, que queda com una illa entre el carrer Sant Sebastià i el carrer Tronjeta, i una illa eh, referint a que és un carrer que està com, com anys enrere, no? Mm -hmm. I aquest és el que hem d'atacar. I llavors també el que està molt malament per al seu estat d'asfalt i clavegaram i tot el, el tema senejament és el carrer, el carrer Manufactures del Surup i que també irem per lo El tercer és el carrer Trafi, que està a tocar del polígono industrial, també està molt mal estat del carrer i també fem un, una reforma integral. Al voltant de per què enguany amb les IFES s'ha decidit actuar sobre aquests tres carrers, Ros detalla que és una qüestió de prioritats. Així, segons el regidor, aquestes són vies en el que pel volum de trànsit interessa fer-les per davant d'altres. Quan cal fer una actuació integral s'ha de fer, s'ha de fer. Nem eh, marcant prioritats i comencem pel que sembla que, que hi ha més trànsit, que, en fi d'anar més de pressa, però quan és integral ho fem. D'altra banda, Lluís Arròs no descarta que en determinats carrers es pugui fer una actuació en la que només s'hi apliqui una capa d'asfalt. Això no obstant, la xarxa d'cenenejament d'aquests ha de ser proubona per només fer aquesta actuació i per no fer una reforma integral. Això no vol dir que jo descarti de que hi ha algun altre carrer que el sanejament on doncs està prou bé i en canvi el terme no. Llavors eh, que hi ha algun cara d'aquests que poder fent una capa d'esfalt, poden tirar endavant sí. però quan, quan és necessari, quan la xarxa d'aigua potable, per exemple, sabem que eh, bueno, van anirà ha inclús que són de fibraciment, encara n'hi ha alguna que és de metàl·lica i perd d'aigua. Llavors, quan hi ha tot això, el que hem de fer és actuar en tot. Aquestes reformes integrals d'aquests tres carrers, que segons ha explicat la d'obra Pública a Ràdio Palafrugell, començaran en el mes d'octubre, i en aquest sentit, Ros no ha volgut avançar més detalls, ja que encara estan pendents de reunir-se amb els veïns i veïnes de la zona per informar-los ben bé de quina serà l'afectació que els suposarà doncs, haver d'aixecar aquests carrers i fer aquesta reforma integral canviar doncs la xarxa de sanejament i també doncs, totes les actuacions paral·leles que s'hi faran en eh, la reforma integral d'aquests carrers que hem esmentat, que són els Manufactures del Suro, el carrer Sant Josep i també el carrer del Trafi. I acabarem aquest informatiu d'avui 8 de març explicant una notícia doncs que té un àmbit eh, estatal però que també toca de ben a prop a Palafrugell i a seguida, i de seguida sabreu per què. Us posem en context i és que divendres doncs, es va complir amb una de les iniciatives més demanades per, uh, de la Llei de Memòria Històrica per a la reparació de les víctim, víctimes del nazisme, la publicació del llistat dels 4.427 espanyols morts a Mauthausen i Gusen al camp de concentració austria que va funcionar com a centre d'extermini durant el tercer raid entre el 1940 i el 1945. El document publicat al butlletí oficial de l'Estat amb els noms i cognoms de les víctimes dels crims nazis permetrà d'aquesta manera que els antifeixistes morts puguin ser inscrits oficialment al Registre Civil Espanyol, un tràmit molt reclamat pels familiars dels desapareguts. En aquest sentit, perquè què diguem doncs, que també toca a Palafrugell? Doncs és perquè en aquest llistat de més de 4.000 espanyols doncs, hi ha els noms de tres palafrugellencs, que són, d'una banda, Baldomero Pagina Mula, que va néixer el 25 de gener del 1906 a Girona i que va morir el 17 de desembre del 1941 al camp de concentració de Gusen. També hi ha el nom de Juan Bosch Mauri, que en el seu cas va néixer el 2 d'agost del 1907 a Girona, també, i va morir el 21 de novembre del 1941, també a Gusen, i per últim també Tenim un altre palafrugellenc, que és el nom, en aquest cas, de Francisco Eichmerich Frigola que va néixer a Girona l'11 de febrer del 1896 i va morir també a Gusen el 7 de desembre de 1941. Aquests tres noms que ara han sortit publicats al BOE, però que doncs, a Palafrigel ja se'n tenia constància d'aquests tres noms, i de dos més, de fet, com van conèixer ara fa poc més d'un any, i és que recordem que en el ple del mes de juny del 2018, Albert Tené, aleshores regidor de L'arxiu municipal va presentar una moció per homenatjar a totes aquelles persones nascudes a Palafrugell i que van ser deportades a camps de concentració nazi. La moció va ser aprovada per tots els regidors del Consistori i es va posar en marxa la maquinària per tal que les llambordes Stolperstein arribin aquí a Palafrugell. Hem d'explicar que aquest tipus de llambordes van ser creades per l'artista alemany d'Enmic als anys 90. Va començar-ho fer només a Alemanya però l'èxit d'aquesta iniciativa va fer que es fes extensible per a tota Europa i l'any que ve, doncs en aquest, en principi, i, i que en principi aquest any arribin aquí a la nostra vila. Les cinc persones que es, que, abans, que es recordaran a través d'aquestes plaques són les tres que hem anomenat, però també hi ha els noms de Laura Gallard Marquès i Josep Solana Aupí. En aquest sentit, escoltem a la Marta Gallard, que va ser la responsable doncs, de fer la investigació al voltant d'aquestes 5 persones i que vam convidar aquí a estudis de Ràdio Palafrugell ara fa un any i escoltarem doncs, al voltant d'aquestes 3 persones que surten publicades al BOE. Escoltem primer de tot, però, a la Marta Gallard explicant-nos una miqueta més al voltant d'aquests 3 personatges que han sortit publicats al BOE. Francesca i Maric hi havia fet vida a, a Montràs on s'havia implicat en, en, en, la, en la vida política política, uh -huh. des d'Esquerra Republicana. Per tant, era una persona significada mm, políticament i havia marxat a l'exili. En Joan Bosch Mauri, que si sí que era nascut a, a Palafrugell, sabem que havia anat a la um, voluntària al front d'Aragó, a la guerra, havia fet la guerra civil i que a, a acabar la guerra, evidentment, doncs, per va, va passar la frontera i també doncs, es havia refugiat al sud de França, on havia passat per algun camp de concentració després havia anat implicant-se, crec recordar que aquest és un dels que es havia com enganxat a treballar amb el que oferia el govern francès de contribuir a, a, a fer treballs per l'exèrcit. Mm -hmm. Després hi havia el Valdomé Peguina, Molà, que era de Parlefugel, també, que, de fet, aquest no se li sap gaire de coses, només que vivia a Armadàs, que de pagès, en vivia amb la família, amb els germans, a el pagès, i que sembla ser que no tenia gaire d'interès d'anar a fer la guerra, però que li toca fer la guerra per quinta, si se n'hi anava, i al tornar doncs, per por també va passar mm -hmm. a, a França. Tots van morir, sí. tots van morir al famós camp de Gusen, que era un annex ficquem de Manhausen i les altres dues persones els, els altres dos noms, eh, que són Laura Gallard Marquès i Josep Solana Opin, no surten en aquesta llista del Butlletí Oficial de l'Estat per una senzilla raó, i és que no van morir en els camps de concentració, com ens explicava la pròpia Marta Gallard. En canvi, en Josep Solana i la Laura Gallard uh -huh. van sobreviure, o sigui, van passar per camps de, de concentració però van sobreviure. Doncs ens tornarem a posar en contacte amb la Marta Gallard per saber doncs, com va aquesta investigació doncs que va fent eh, que, que porta treballant en la qual porta treballant doncs des de fa més d'un any i també viam si ella doncs, eh, pot dir-nos alguna cosa més al voltant de quan està eh, previst que s'instal·lin aquestes plaques, aquestes llambordes stop-stein, per tant doncs de, de poder homenatjar aquestes cinc persones, es palafrugellenques, aquests quatre homes i aquesta dona, doncs, que van passar per camps de concentració nazi, tres dels quals, eh, Francesca i Maric Frigola, en Valdomé, Peguina, Molà i en Joan Bosch i Mauri que van també morir-hi i per aquest motiu doncs han sortit ara en aquesta llista del bolletí oficial de l'Estat on hi ha més de 4.400 noms d'espanyols que van passar per camps de concentració de Mauthausen i Gusen i van acabar morint-hi durant el tercer raid entre el 1940 i el 1945. Doncs amb aquesta informació al voltant doncs d'aquesta publicació al Butlletí Oficial de l'Estat i al voltant doncs d'aquestes parlafrisiengs que van morir als camps de concentració de Madshausen doncs hem arribat al final de l'informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 13 d'agost nosaltres ens retrobem a la mateixa hora i a la mateixa sintonia demà per tornar doncs, a explicar-vos el més destacat que hagi succeït a Palafrugell i també a la comarca del Baix Empordà i d'altra banda doncs, us recordem que si voleu estar informats de tot el que succeeja a Palafrugell a l'instant doncs, seguiu connectats a la nostra pàgina web a Ràdio Palafrugell gel.cat. També us aconsellem doncs, que activeu les notificacions per tal de que quan nosaltres doncs, pengem una notícia la rebeu a l'instant al vostre dispositiu mòbil i per tant doncs, pugueu assabentar-vos del que passa a la nostra vila. Nosaltres, com dèiem, ens retrobem demà a la mateixa hora, per tant doncs que passeu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.